Kommer igång här. Åh, kom det igång, Karlsson. Kommer igång. Nej, ja, antar inte jag. Jag kan inte börja riktigt än. Ah, äh, nu kommer kanalen åter igång här stacks. Så, ja, det är recording där då. Ja. ja. Jag lyssnar på medhörningen då på B-datan här så. Så. Ja, det är mycket fönster som öppnas nu. Kommer allt på en gång här. Ja, ja. Ska vi höja upp här då? Och... Ska jag höja? Dra på lite power här så ni hör mig bättre. Vänta lilla. Ja. Jag frågar hon här då. Joho. Kan vi se var vi är någonstans här? Eh Vi har inspelning i alla fall. Vi sender från C-datan och spelar in också nu schemaläkt från Rarma Radio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 program 14:10:04 det är lördag. Och vi är ute i direkt sändning live från Dalarna på Sverigekanalen. Och eh, ja. Och inspelning sker också schemalagt här. Och nya program från RDSD och försett. Jordud lärandspan som jag har uppdaterat här måste ju skötas på två, två datorer.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 Och det kommer bli så att det är bara C-datorn som ska köras på lördagarna i fortsättningen. Det är bara C-datorn som har kontakt med Stockholms närradio. Jag kommer att löta bort anslutningen nummer 5 på Winampen på laptopen eller D-datorn och lägga in kanal 5 där. Och ta hem BUT-programmet och lägga in kanal 6. Alternativt kanal 7 också på BUT-programmet.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 Nu ska vi se hur det är tekniskt tar. Vi är kanal eller C-datan kör kanal 1 och 2. Och kanal 5 är också ansluten. Eller anslutning nummer 5 på WNBE också ansluten redan nu till Stockholms närvårförening där vi kommer ut klockan 18 till 18.30. Men kanalerna är ju kanal 1 och 2 och kanal nummer 6. Via datorn kör jag kanal 3 och 4 samt kanal nummer 5 på Winamp. Och där vill inte buttprogrammet fungera. Anslutning nummer 5 på Winampen på C-datan är anslutningen till Stockholms näradioförening. Vi kommer ut på kanalen 18 till 18:30 på Stockholms näradio. Det är det nya program från Radio SD och Radio Landsman idag. Roligast det var ju David Long. Han skulle ha gjort ett nytt program förra lördagen men då var han ju sjuk då. Så på programmet skulle det fungera på B-datan och även ett podcastprogram med ett juns någonting det blev blev helt galet. Så jag hann inte hinner med att åtgärda heller laptopen där vi ska ta bort anslutning nummer 5. Vi stockar komsnärradio ersätta med eh, den nya kanal 5 installera buttprogrammet och lägga in kanal 6 alternativt extra kanalen med en Icecast server och lite speciell inlagdning där extra kanalen nummer 7 Jag hade honetpunkt webbnode.se är numera en domän eh som är betald för 124 kr för ett helt år som heter svergekanalen.com. Alltså svergekanalen.com. Det är våran ena hemsida på webnode.se. Jag skapar även en annan hemsida på webnodes som heter svergekanalen.webnode.se. Det kommer upp en liten tråkig reklam där, den ska ni inte bry er om rektan ner och försvinner sen och det är inget fel på er dator. Det kommer från cast.ffm. Man har inte betalat upp så blir det såna reklam istället. Det överhuvudtaget när det kommer upp såna här saker att det är något fel på er dator, det må står tjädas eller håller på och blinkar och, och såna här saker då ska ni inte bli skrämda utan det det räknar ju ner det här så kallad ads sen försvinner det. det ska ni ska inte klicka på. Inte alls.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 efter kanske 6 månader på kontroll. Och kontrollen kostar 625 kr alltså. Det var ju 500 kr i många år, men det tar man alltså 625 kr för eh en undersökning helt enkelt och det är ju på tok för mycket helt enkelt. Det är alldeles för dyrt. Eh det var inga hål som jag hade trott. Hade vi väntat nu till februari 2015 hade det gått ett år. Då hade det blivit några. De hade kasat några tusen lappar. Medel utan sprutor och medel utan, medel utan smärtor. Och jag har ju inte så många bussar att välja på heller. De får ju sitta så väldigt länge också. Det är ju faktiskt flera timmar att vänta på. Nästa buss från stationen eller resecentrum i Hedemora upp till Långsötta som heter 265 numera. De flesta turerna har varit få resande och det är några enstaka turer som fylls upp. Så det blir fullsatta bussar med, med skolungdomar också som inte får gå på högstadiet längre i långsäten. Eh, nu hade jag ju sån tur då att jag behövde inte vänta i 3 timmar. Alltså 3 timmars väntan på en buss. Tillbaks i Loggsutten var ju bara en undersökning igår utan den här invandraren körde bussen väldigt snabbt så att han kom inte fram till Hedemora centrum klockan 10.56 utan det med kanske var ja 10.48 kanske så där någonting efter där 49. Så att jag hanje mer bussen från Myrgatan klockan 11.17 och det var inte många resande där. Ingen föll ner från station heller.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 Hitta mellanrummet och komma in och, och åka upp och ner med den där tråden. Så att om det rengörs nu så blir det inga hål. 30 oktober då, klockan är 11. Och det kan ta säkert en halvtimme någonting åt det hållet där då. Och sen har jag ju då nästan tre timmar att vänta på en avgående buss tillbaka i Långsättan. Så att det blir ganska tråkigt. Och det var tråkigt veder också. Det hade varit sol här i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 Amen så tog han där sportradion på på hög volym och en gallskrika gallskrikande sportreporter som fullkomligt vrålade. Uh. Jag ser vad som helst. Ja ja nå står han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 Schann du vill ha som lovar att säga till Förkänner du som jag och hör du schann du vill ha Kan inte hjälpa At jag går så rakt på sak Men det jag ser nu jag det faller i min smak Undrar hur många chanser som man får i sitt liv Varför ska man tveka nu og sløsa på sin tid Om det er kjærlighet du vil ha så lova at du sier til Hva kjenner du som jeg Ja, da kan det gå som vi vil Ingenting kan gå snett Nei, det her kjens så rett Kom ihåg de ord jeg sa oh du vill ha Du kan jag känna att vi har någonting på gång Det hungerngerålarår Vår en käningå sång Se om modeden jag saknat Det ge med att jag vill ha måste bara en lylig gast i väden just i dag! a shine to the horns on nova after the say du som jorden ja, då kan det gå som vi vill ingenting kan gå snett nej det här känns så kom ihåg då o oh, om det är du vill ha av ja, att ...on det run riskslotte entender for... att göra att ha ett uh, klappkontakt där nu uh, har bättre när det är det pådrag här så på mikrofonen nu släppte där och blir det svårare in på externt ljudkort nu är det stark signal på mikrofonen här Jag var tvungen att tämja min blåsa faktiskt. Det är ett normalt problem med blåsan här, men när jag är ute så är det väldigt lugnt. Jag var inte kissnödig än den andra gången jag var nere i Hedemora. Nu är det jättestarkt igen på mikrofonen här. Släppte där. Ja. Så att eh, om man rengör nu så blir det inga hål. Och det klarar jag bli inte av. Han vill att jag ska gå till tandläkaren om 6 månader. Eh, sen talade vi om januari, men då är det ju full vinter va. Och sen sa vi november. Då blir det 30 oktober istället nu då. Klockan 11. Okej, eh, Åsa. Åsa. Inte förlora, Åsa. Men eh, hon eh,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 och det kan bli ganska dyrt vart också 7800 kr och det hon håller på säkert minst en halvtimme och så sen får jag ju vänta nästan 3 timmar men förhoppningsvis han då så ska jag ju inte ner på hela renten och sen väntar vi inte ett helt år till ja eh, oktober 2015 utan då tar vi ungefär 6 7 månader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 Eh då ska jag opta långsjötan och stjärnsund de här ungdomarna de lajer ner högstad i långsjötan va. Men övrigt så är de allra flesta bussarna väldigt få. Väldigt få resande helt enkelt. Och nu han jag ju se att eh uh, neråt Heddemora några kilometer utanför där och ni går in på dt.se då det var en pojke och flicka om man hade sett dem varje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 Det är inte Sverige skogen här gången med ett enormt kalhuggigt och man ser flera mil bort höga berg, bara höga berg och man ser vindkraftverken utanför Garpenberg. Och eh, eftersom eh, skogen är borttagen där det är kalhuggigt i princip så ser man ju enorm utsikt. Och jag gick ju mot tillbaks i långsittan i en mycket extremt hård nordlig vind va som right up in your face. Så att jag väntade med Thomas blåsann och vände ryggen mot långsättan då och tittade på vindkraftverken och sen precis när jag måste gå mot den här vinden alltså då så ser jag en varg som korsar grusvägen väldigt snabbt så att det den Det är bara några sekunder då så är den över grusvägen och så upp och sin i skogen i riktning höger mot Östansjön Inte på själva vägen utan var lite grann nor nor norr om den här vägen. Rakt över vägen och sen in i skogen. Stor lörvig med lörvig svans. Och sen tårarna ran ut av den här blåsten. Alltså. Och sen kraftig nedförsbacke. Och sen gick jag upp för den här backen. Och hämtade min snotras och stirrade in i skogen där. Men det fanns ju ingen varg som stirrade på mig. Men jag, jag tänkte liksom... Det gick ju så fort där man är... Vad kan det ha varit...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 Men den här vargskräcken till exempel det det det nu har ju nog varit tagit mars in också här då. Men det finns exempel allt fler exempel på närgångna närgångna vargar. En skolflicka gång på en cykel som blev förföljd utav en varg till exempel va. Men om möter han björn det är nog mycket mycket värre alltså. Den är ju så enormt stor så att där kan man inte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 Och kampion är ju så key kampdisk. Det fina med vintern är ju att björnen går i ide också. Så det ska vara några varje revir på gång och vargrapport från långsjutten och stora cedvi och rörsjötten har till och med varit dagliga. Vi ska ha bonus skogsinspektör i rörsjötten också. bara stanna till och säga hej till dig som jag gjorde för när saknaden blev svår i, i dina ögon att du väntat mig och att tjejen blir större och föråldrad i har andra som var for oss to den gikk vi på Här i vår verd om en facit i handen kan vi stolta på å säga varann du vi var den tid vi har tillsammans tar vi vara på där vi sparar allamen till ändå I på en av dens mörkaste timmar kan vi tänka då Vi har haft det bra i livet och jag Vi har vandrat. som var for oss to Den gikk vi på Her i vår verd Og med facit i handen Kan vi stolta få sløya varann vi stolta få säga varann Nu vi vann Här i vår verden Og med facit i handen Kan vi stolta få säga varann Nu vi vann Här i vår verden Og med facit i handen Conta você, senhor Barron, nu viro. Já visto Det var lenge sen du hørte nått ifrån meg. Jeg er inte den som skriver longa brev. Men du skal veta at jeg alltid tenkte på deg. At jeg ångrer mitt sve. Åh oh, hur Jag tog igen sin av landet Men jag kan bara då för be here or for me to take Då går förbi Då undrar om jag är det för trö fall i oglemmar Och jag tvekar när jag marmor mig ditt hus När jag tittar upp så tror jag att jag drömmer i vart enda brinner det en. She gave her smile to me I almost dropped down there Looking into her big blue eyes and they seemed to say you're the one I'm waiting To Carol and Cecilia My heart is jumping crazy When I look into your blue I'm in love, I'm in love Perspektiv. Enda sen den dag vi møtes Er det bare du og jeg Kan meg helske våren annen Finns ingen annen jeg vil ha Jeg hoppas at vår kjærlighet skal bestå Trots vardag og mål Og vår himmel da og da Så skal vi nokklara Vår framtid even med ring holds med lief til all at perspektiv endå sender vi må ses bara du och jag calma else down on my feeling an amount bara du och jag. Ja. Jag uh, har väl lagt om i soundcardläget här. Ska jag väl testa hur det låter då och få lite starkare mikrofon igen här. Det faller ur för ett tag med. Nu ska vara mer stabilt. Jag väntar lite. Där, nu har vi en stark, stabil signalstyrka på... Ja, jag tyckte innan på en hängde sådär. Det är lite mycket med det tekniska här, man måste jobba med olika saker och två datorer. Jaha. Min mikrofon vill bli ganska stark men jag hör att det blir bra på ljudsignalen. Ja. Eh jag har den 4 oktober 2014 här och Sverigekanalens webbradio och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Från CDATON Och i fortsättningen kommer det bara vara C-datorn som har anslutningen till Stockholms närråddeförening. På den bärbara datorn så kommer anslutning nummer 5 på Winampen till närråddeföreningen tas bort. Och ersättas av kanal 5. BUT-programmet kommer att installeras och läggas in kanal 6, alternativt Icecast Servern, kanal 7. På B-datorn så vill inte BUT-programmet vara med. Eh, under 16:46 vi kör live från Dalarna och det är Sverigekanalens det är radiolörda. Och eh Karbstripan kommer också vara med sen från ungefär efter 17.00. Eh, vi har ersatt också på Skype TV nu Sverigekanalen. Alltså på Skype i fortsättningen helt till Sverigekanalen men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 6, 3, 4, 2, 5, 2, sträcka, 1. Och eh, vi har alltså då den 4 oktober 2014. Och ansvar att utgiva det som sagt. Gunnar Andersson, på Stockholms närradio har vi sändt i över 26 år men sändningstiden 17 till 18.30 är ju inte kvar. Vår gamla skrupplige halblindade tekniker 76-årige George Geo Lindberg har tagit över sändningstiden mellan 17 till 18.00 och radiofrekventa. En halvtimmen mellan klockan 18.00 till 18.30. Den är kvar. Så vi har en anslutning här på inampen på cd-datan som är ansluten då till Stockholms näringsförening. Men det är bara mono och väbradio då har en dålig ljudkvalitet, men vi hörs över sändaren i Stockholm på 200 watt mellan klockan 18 till 18.30 och även över väbradion. det norradio.se Och ja, det är så mycket kartadresser också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 Hårdisken på BE-dat datorn verkar ha sagt adiós amigos. Där fick vi hem en helt ny hårdisk på 465 GB och har förtt över mängder med ljudfiler via archive.org från CD-datan. Det var kanske 400 000 eller mer digitala ljudfiler som försvann från hårdisken som verkar ha den nya hårddisken är mycket liten och är, går faktiskt ner i bröstfickan. Det är alltså en mycket liten hårddisk och jag har aldrig sett en så liten hårddisk förut faktiskt. Sen kan man ju ha USB-minnen och så här minneskort grejer också faktiskt i olika storlekar. Vi ska starta upp Skypeen här och se hur det ser ut där.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 det tekniska och de sitter framför datorer och sånt och eh, här är det nog bäst att vi loggar in som Dala Gunnar faktiskt och inte som eh, Sverige kanalen eftersom Karpstrypa nog kommer logga in eller anropa mig på, som Dala Gunnar eh, eh, Jallarhornet.webnode.se hade ett nytt rekord här i september då nästan nästan eh,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 eller så här mä körs förannars från B-datorn men kommer säkert kunna köras från D-datorn eller laptopen plus extra kanalen som en Icecast server och inte Shoutcast server från laptopen det är mycket med det tekniska va Det är en uppdaterad version utav Skype också när jag är inloggad som dåna grundar faktiskt för Karlsbyppa så att ska kunna nå mig. Men det är fortsättningen som ska han annoropas Sverige kanalen istället och det är ju inte Jallarehornen som han medverkar på heller utan det är ju Sverige kanalen faktiskt men vi kommer nu att invänta här att Karlsbyppan ska dyka upp. Marie Edenhager också här. Hon har väl inte lyckats med sitt lilla lokala parti Bålängepartiet Dalarna. Det var ju värdet lite röster hon fick där. Det var ju ganska 597 röster i Bålänge kommun med över 50.000 invånare. Så att jag tror inte att det räcker till för några mandat helt enkelt. Så i fortsättningen så ska ni annropa oss på Sverigekanalen. Men eftersom Karbstripan kom att annropa mig på det gamla då Dalagunnar så har jag loggat in på Dalagunnar så att just idag så heter vi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 telefon adapter Jag undrar just blev lådan vart inkopplad här. Det är mycket med det. 54 och 50 täcktes kvar. 16 ja. 55 och 0. Ja ja. Ja ja. Och vad är det pimp där?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 B, datorns hårddisk, den nya lilla, som är en så litet pyttig, litet format så den går ner i bröst, fick han faktiskt då skapa mappar så att man strukturerar det hela då. Till exempel mappar för de olika schemalagda programmen som har programtitlar. Olika man kan inte blanda alla ljudfiler alls innan en där röra för det går inte att hitta dem helt enkelt alltså man får man måste ju leta enormt i de här mapparna som bara heter mp3 till exempel och datum va utan om det är en ljudfil då som heter Rolf Pettersson till exempel så måste man lägga alla program som som han finns med med den titeln i den mappen Rolf Pettersson och sen spela upp dem i winna på spara som spellista då Från C-datorn kör vi live över kanal 1 och 2 samt extra kanalen butt kanal 6. 18 till 18 och 30 så är vi ute också på anslutning nummer 5 över Stockholms Snärradio. En samsändning där. På B-datorn kör vi äh, kör winampen kanal 3, 4 och kanal 5 laptopen kommer sen kunna köra inte kunna köra Stockholms närradio och biodatorn kan inte köra Stockholms närradio och och biodatorn eller laptopen kommer helt enkelt att köra kanal 5 på Winampen och buttprogrammet kommer att köra kanal 6 och alternativt kanal 7 Icecast server extra kanalen på kaster.fn där man måste logga in och aktivera den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 das Sverige. Man sveipar kanalen.com för duga. Eh, vi kommer snart att komma upp i 11000 besökare där. Och nästan 4000 besökare under september månad 2014 i ett nytt rekord. Förutom att man kan höra Kanal ett som streamar direkt live där. Så är det kanal 2 3 4 kommt i bloggavdelningen så kan man lyssna på kanal 5 och 6 också. Vänta nu. Nu gör avdelningen streamar också Eurofolk Radio. Och ett antal andra inbyggda inbäddade spelare också. Inte bara med vanliga väbrade stationer med musik eller talkshows utan även Eh, norska poliser och annat man kan lösna på där och eh, radioamatörer och sånt från USA faktiskt och mer kommer vi ska väl se vad som händer här nu har jag lagat in som Dala Gunnar för att Karpstripan ska, ska kunna nå mig men i fortsättningen så ska vi då heta eh, Sverigekanalen han brukar komma så här, lite efter 17 telefonen är öppen också på 02 25 60 14 trea om ni hör mig. Kan ni höra mig? Eh 022560143. Eh och här öppnas stora likavinspelningar. Jag får försöka förbart få olika fönster och sånt där. Eh mycket med det tekniska. Ja, det var inte så bra väderheter demor eller hur hur taget här på torsdagen då. Det hade varit soligt men att utvis skulle bli dåligt väder när jag skulle ni gärna men det var inget skyfall det var lite lätt duggregn i alla fall vid Myrdgatan där. Resebyrån har ju flyttat inte till tågstationen eller resecentret men den nya butiken som jag tror är en hälsokost har kvar den här gamla skylten med reklam för SE och SAS va. Jag tycker det är väldigt dåligt att de inte kunnat ta bort den här gamla skylten alltså det är ju bedrövligt dåligt. Och bussen hem också gick ju 2,70 upp och då är det 2,5 mil. Men när bussen går över Husby landsbygden så måste det vara minst en mil extra där. Det är ganska stora bussar för så få resande. Dalatrafik borde ju ha en mindre typ av bussar för de flesta turerna har ju ett fåtal resande faktiskt. Eh, 02-25-60-143. Skype heter idag Dalagunnar. Men från och med nästa lördag så måste vi använde det nya namnet då Sverigekanalen och på Twitter så finns jag också både som Dada Gunnar och Sverigekanalen. Låt bara mig följe mig där faktiskt. Hon är politiskt korrekt. Eh, man måste alltid vara politiskt korrekt eller man ska inte vara politiskt korrekt men är jag? Så vi får avvakta och se vad som händer här. Karlsstripan bycker dyka upp lite grann efter klockan 17 och han skulle medverka idag så att det är ett otroligt jobb med att skicka upp enorma mängder med uh, MP3 till arica.orgedo för intern lagring. Och sen tar man ner det till B-datons nya hårddisk, den här lilla som man kan få ner i bröstfickan på 465 GB, det har redan minskat och sippade uh, mappar och sen ska de extraheras va. Så att det är ju ett långt tid smasigt långvarigt arbete som kan hålla på långt efter midnatt också långt sent på nätterna. Eh ibland blir klockan både 1 och det andra. Och då är det bara början alltså att fylla på och strukturera upp de här mapparna också då och döpa dem till olika namn för igår inte att blanda hur som helst med olika artister och olika ljudfiler och alltihopa det här hur som helst va det går inte att hitta dem helt tänkit och man kan sitta i timmar och leta måste strukturera i mapparna jag tror inte Mari Edenhager kom in i Bålänge kommun med sitt eh, lilla eh, Bålängepartiet det var väldigt svagt där det var ju eh, inte ens det var under 600 röster alltså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 Det har du postat då eller? Ja, och eh, nu har vi ju sverigkanalen.com som har snart 11000 besökare och nästan 4000 besökare under september månad. Det är väldigt mycket och man kan se på flaggorna där att det är snart 50 stycken från USA faktiskt. Ja, är lite fråga, Hol Skype, kommer du att byta namn på Skype eller det heter det, det Ola Gunnar eller kommer du ja, alltså nästa väl... nästa lördag så ska det heta Sverigkanalen istället eftersom det här är ett program som heter Sverigkanalen.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 Det här handlar ju om regeringen Löfvens nya civilminister Ardalan Shekarabi som är en illegal vindvandrare som utvisas av regeringen eh, som stod under Ingvar Carlsons styr 1989. Och det här är ju nog naturligtvis saker och ting som inte eh, Stefan Löfven vill källas vid. Det står en hel del om den här eh, intressanta ministern här, eller vad man nu ska kalla honom för. Han kom ursprungligen sagt då till Sverige då eller kom till Sverige tillsammans med sin familj 1999 men dåvarande invandrarverket avslog familjens asylansökan och beslutade om att han skulle utvisas tillbaka till Iran. Eh eh det är ju lite intressant då var dåvarande invandringsminister Majibritt Löv så då om det här. Hon sa då att asyl kommer endast att ges till det asylsökande som uppfyller kraven enligt FNs flyktingkonvention och till den som i övrigt har särskilt starka skyddsnivå. Sade hon då när familjen Ch Ch Karabi ansågs inte uppfylla kraven och utvisades därför då. Familjen gick under jorden, jorden uppgåll sig illegalt i Sverige för några år senare under regeringen Carl Bildt då, för att kunna få uppgås till stan. Och så sent som igår så anklagades den där Schirr skickar avrå och i medar för att de ska inte fuska sätta av sin deklaration felaktigt då. Eh detta har naturligtvis Skatteverket reagera på men eh, Stefan Löfven tycker inte uppförvol inte det här är någonting och bryts om. Ehm Hans Falkgrens ha förvit ut ur SSU där här killen också. Inte Stefan Löfven också då naturligtvis utan Ardal Ardalam skickar avrå. Eh efter det var så egentligen det så jag nu tillbaka som en av regerings Löfvens ministrar och det det intressanta är som du så förutter att ödet satt i så att det finns ju fria limbandle i regeln. Eh uh, förresten för, då ja, det är ju bara alltså har vi en en en, hur ska vi se här? Ja, det här är, det är helt helt fantastiskt. Eh uh, avagurin <laughs> på expressando och käv på fria tider och läsarna som blir publiceras på fria tider för övet sen igår klockan 22:27 så hittar man en artikel där. Den artikeln heter Minister, jag blev ihjälslagen på 1300-talet. Först jag tänkte när jag läste den här artikeln är detta ett psykfall som har uthållat sig eller vad är det för år om? Ja, det är väl ett psykfall i, i, som har kommit ut till politiker möjligtvis då. Detta psykfall om man nu ska få angela ett sånt personlär jag, jag tycker faktiskt att det berättar att det är ett fall. Det här psykfallet heter Kristina Persson. Hon representerar Sverige- därar eh att när det blir strategifrågor och framtidsfrågor då, alltså minister försvårgan tog påstå på följa stadga att hon blev helslogan. Eh det kan man väl bli men då skulle hon inte kunna uttala sig överhuvudtaget om hon hade varit död. Inte nog med att hon menar att hon är död, hon dog också någon gång på 1300-talet. Och <laughs> en, enligt Expressen då och även fria tider så säger de då om detta så här. Ehm det var alltid från att bli erslag på 1900-talet som 1900-ordet till att jag var fattigt torpa fru eller topparhust 12 topparhustru. Det var en upplevelse som Finland på 1800-talet lite studerade teorier som insatt. Man var jag på 1900-talet alltså? Jag blev väldigt tydlig, fick väldigt tydliga associationer till Raul Wallberg. Sa diketilla Persson i ett visst tevinslag som publicerat i SVT:s programscriptis 1987 eh där så spektakulära uppgifter publiceras igår kvälls av Expressen och utav fria tider också ska väl tillläggas. Eh vad vad ska man säga om såna här personer egentligen det är helt fantastiskt vilka regering Stefan Löfven har tagit ihop. Jag förstår visst att Löfven har varit starkt pressad under cirka 2 veckor här då gäller det att få fram en ny regering men jag tycker också att Två veckor är ändå två veckor, visst det är inte lång tid. Men samtidigt måste han ju få fram en regering så småningom. Och vad är det för regering han har fått fram då? Det var en regering som brukar bestå av ett antal, en del av dem är rena psykfall, så till exempel Kristina Persson. Eh, men en del andra, minst sagt märkliga personer som han har eh, tagit med i regeringen. Eh, till exempel en programledare eller en inför detta programledare som har varit programledare för Disney Dags, barnprogrammet Disney Dags. Och även för söndagsuppet. Jag tror, jag tror jag vet jag tror att lyssnarna vet vilken programledare jag pratar om här. Om inte så heter hon Alice Ba Kululke. Ursäkta. Kö kö kunde såra. Eller ja, men jag kan inte uttala namnet det tyckte så nöjd med mon säga Alice Ba istället. Eller Alice Ba på det spåret i alla fall men hå hå på slutet. Där. Och henne har han då utan någon konstig anledning. Stefan Löfven har då någon konstig utnämnt henne till kultur- och demokratiminister. Eh, alltså det är väl en sak att utnämna en person till en minister, men då tycker jag i alla fall att grundtanken bakom det hela när man som politiker i alla fall åt Stefan Löfvens regering eh när man då procka in en person i en regering så Bolver bara förutsätter i alla fall tycker jag om många andra tror jag, i alla fall med mig att den här personen har någon form utav politisk erfarenhet att personen kanske är politiker redan och så vidare. Men det hästen men det tyder inte alls när Alex knulke. Äh, ursäkta, Alex Alex var med då. Utan hon har tydligen aldrig haft någon politisk erfarenhet och är inte politiker heller. Det är de mottar någon erfarenhet som på jämlika eller men jag tycker att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 är politiker och har aldrig varit politiker heller. Eh alltså Stefan Stellan Lutarsalt så i, i hans fall mot en totalt oirform personlig politik. Eh jag misstänker att en av orsakerna till att han har tagit in henne är att hon är börkyr och kommer ifrån eh, jag har kommit övervart och får kommer någon från någonstans ifrån men hon är inte svensk i alla fall. Hon är vissligen född och uppvuxen i Malmö men vågar för det så var hon inte vara svensk för det eh uh, och kommer väl från något något afrikanskt land från början där det där det väl själva svart hudförlorad negrer och neger med andra ord. Eh uh, ja i alla fall jag tror att han har plockat in det på utav en skeptisk bakgrund egentligen och inte att hon har någon politisk erfarenhet. Hade hon haft det så hade hon inte hade hon hade varit på grundat den politiska erfarenheten, han har inte plockat in den, i regeringen överhuvudtaget. Och det är inte så att det är konstigt att det finns en växande oro kring tjäningsansering faktiskt. Eh även om jag tycker det är bra att att vi inte har någon moderat styrd ledig läge så är det mera oklart vad som kommer istället nu väl min sagt. Ehm om vi tar en titt på vilka personer eller några utav de personerna som finns med i Stefan Löfvens regering här. Jag sitter framför mig förut med en lista på hans nya regering. Samla vart har det nya regeringen 24 ministrar. 18 nya ministern har tillsatts av socialdemokraterna- medan 6 stycken istället har utsätts av Flams- och Transpartiet- Miljöpartiet. Ehm, vi kan läsa upp namnen lite snabbt här. Åsa Romsson som avvisar statsminister av gudförbjudsamt klimat- och miljöminister om någon konstigare. Ni vet Åsa Romsson som tidigare i sommaren- blev han och anledd för det hette som ett folkgrupp- på grund av ett tal som hade hållit i Almedalen i år- när hon snackade om vita kränkta män- och kör då så hits emot dans ja danskörn om man så vill. Eh att den här personen sitter i Miljöpartiet där två över hon hörs så här hemma i dans hatar partiet feministers initiativ. Och i alla fall annorlunda för det här. jag vet att du likmed den sak och sen. Eh hon har också uttryckt sig annars har sagt andra värkliga samtal eh vi kanske inte kommer ur det snurda men det finns en hel del alla Sen måste Stefan Löfven själv naturligtvis som nu har blivit statsminister och som eh har väl ingen större politisk erfarenhet som politiker. Han har inte varit eh, partiledare för Socialdemokraterna så vars länge innan dess så han fackförbund fackförbundsordförande för fackförbundet Metall. Och han har ju propagerat bland annat emot Sverigedemokraterna för de unga oavsett vad man tycker om Sverigedemokraterna och eh underförstått så att eh väl råder att man tycker man ska döda Sverigedemokrater att man ska bort dem från från Sverige helt och hållet. Eh men det är klart att man inte kan gå ut och säga en sån såk eh, att man kan inte säga rakt ut att man anser att vissa människor med viss politisk tillhörighet ska dödas, det kan man ju naturligtvis inte säga. Och alla sina bubblor inte att säga det där glasklort vad menar ni i alla fall? Och då kan man ju tänka sig vad man tycker om medlemmar i Sverigedemokrater om man anser att Sverigedemokrater ska dödas eller och så vidare.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 Inte det tror sist ända kanske var exakt ordagrant men det första så nog då. Eh folkvilja är ingen viktig i i, i Dalarnas Sverige så. Det var inte i Dalarna så ju höller. Och det här ska då vara en person som eh ska påstå sig vara demokrat va. Det är utrikesminister i Sverige då men han eh, har ju lång politisk erfarenhet men det var egentligen ända förde med handen tycker jag. Övertränstens värsta tycker jag. Vet, Sen har han påstått att hon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 om Adolf Hitler själv hade bestämt alltså att detta så var han ju inte hade ju inte varit någon demokrat men eftersom det var flera personer som bestämde detta så var det ett demokratiskt beslut att döda alla judar och det får ni förstå jämförer såna här det det fanns inga 6 miljoner judar i Europa vid den tiden. Det var ungefär 2 miljoner så att siffran 6 miljoner är ju mycket överdriven. De flesta det deporteras österut va. Och den slutgäll den slutgäll lösningen bestod i att helt enkelt för, för, för, fördriva judarna bort från Tyskland, inte att inte att utrota dem. Nej precis, det var, det var ju det, det var frågan om. Man vill ju inte man vill ju inte döda massa folk egentligen så att det dog folk i de här flyktinsilerna gjorde du. Men nej, de har ju inte tänkt från äh, början att döda folk. Äh, nej, nej de flesta var ju arbetsleger och där dog de ut av sjukdomar och utav köld och sånt då. Ja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 eh uh, och det är ett oroande verkligt tanke vårat stora hot ifrån Ryssland i form av landmedinputter och så vidare. Å andra sidan så tror jag inte det är så mycket på bryta om när är Putin att Putin skulle kunna gå in och säga så här så är det i Sverige att ni har två val och om han verkligen vill ta över Sverige så skulle han kunna göra det bara för att han känner för det inte för att vi i Sverige har något värde som han är intresserad utav som land att för att vi har några inträffat ja, i Bulgarien. Rutlande, han skulle kunna gå till och söja sig runt. Det vill säga att jag säger att jag bara kände för att ta över Sverige. Och ni har ni har en ni har några då på era bestämmande. Så det jag kommer ta över Sverige hur ni än bestämmer. Det, enda det är enda den frågan om. Det är hur jag ska ta över. Ska jag ta över med våld och vapenmakt eller ska ni lägga ner våldet frivilligt. Ni bestämmer. Det här är hela alltså en möjlig utveckling. Jag säger inte att det kommer hända. Ehm vi har också socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, en person som heller inte har hört talas om Och Per Bolund och så den illegala invandrare Ardalan Sheikharabi då, som är civilminister Just då Friluin, eh, en av Miljöpartiets pappskall om man så vill Inte särskilt miljömedvetande han heller faktiskt, är då utbildningsminister Aida Hadalafia, eller vad sjuttonet står, är just gymnasiumkundsundskapsminister Helgen Halmarl Knutson, Ibrahim Baylan. Så det var inte sant namn. Jag debatterade faktiskt med honom föröver. Han skulle han skulle bli en skivhistoria. Jag debatterade faktiskt med honom via om jag minns rätt hans blogg tror jag det var för en 6-7 år sedan eller så. Vi diskuterade faktiskt ehm um, om Socialdemokraterna kommer till makten. Ehm i av ett tillfälle eh uh, ja, jag tror det var 2008. Och socialdemokraterna vinner val så då vad då kommer de göra då? Det var 2008 och jag minns inte exakt vad som men det var lite intressanta saker i alla fall. Vad det nu var för någonting i min syn åt. Och så har vi extremisten nummer 1, eller utan några stycken i Stefan Löfvens regering där med bestämt mäxvet kapla dot och utavar så. Bostads- och utvecklingsminister, ni vet, han nu är tampel, ni vet han som påstod helt seriöst att eh uh, alt jihad jihadister alltså extrema muslimer islamister han menar att de var frihetssjampor han har ju sagt samma sak om i slaviska staten också ehm och den här personen är muslim eh och har det mötet kaplats totalt glömt bort sitt huvud någonstans så man får det på vad man har gjort med tanke på vilken syn i slaviska staten och dess representanter har när det gäller muslimer som inte har den så kallade rätta tron alltså alla muslimer som är inte är islamister ska avrättas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 Uh, henne har han då utsett till kultur- och demokratiminister jag misstänker att ha det att göra med hennes etnicitet och Ylva Johanssons, välkommen till politiken i övrigt igen på en betydande post den här gången, kära lilla Ylva henne har han då utsett till arbetsmarknadsminister också rätt av någon väldigt konstig anledning det är ungefär som att utse det är ungefär som att utse Josef Stalin till demokratiminister typ vad sagt vad gick det sig när han hade på när det eftersom inte tyckte lika alls om han. Du har ju dö så det går ju inte då men Å ska vi vidare. Ja det var väl en kurs i på vad var vi i princip vad skulle Damla göra? Eh det blir lite intressant att se vad vad den här ger när kommer Åsta komma här. Jag tror jag inte att, det kommer att bli nylal, nyval, jag kommer på ny lal man ny val ursäktar. Svamla lite grann, snubbla lite grann på bokstövlarna där. Men jag tror att det får kommer att få väldigt svårt att driva igenom vissa saker. Eh hallo vill visst ringa Lucas Steven igen om det här med a-kassan att han har höjt a-kassan till 80 för alla personer som är arbetslösa som jag vet som inte men som tydligen inte verkar vara som att de är långtidsarbetslösa. Samtidigt kan man ställa sig frågan vad är man om man är långtidsarbetslös? Ja, jag ställde den frågan faktiskt. Jag har ju själv varit arbetslös i många år och har just nu ett jobb. Och samtidigt tyvärr men det är att jag i alla fall har ett jobb där jag tar slut så är jag arbetslös igen. Men jag kom ihåg en gång när jag ställde en fråga till min handläggare, den lät så här: "Jag vill veta reda på vad lång tid man skulle ha varit arbetslös för att räknas som arbetslös då eller långtidsarbetslös. Det jag svar jag fick ut av min handläggare var att det skulle ha varit arbetslös 3 månader." Jag skrattade faktiskt åt min handläggare för rakt i ansiktet då. Alltså jag trodde att jag skrattade åt min handläggare rakt i ansiktet, då. Till att, jag min rakt i ansiktet är att jag hade varit arbetslös i 8 år då när jag fick reda på det. Här. Så där med 3 år då är ju en en en eller 20 årslut i röven på Karl XII på kollen 12 dollar på så eller rätter det sagt om man så vill en fisjärtligan ute i Värsjö eller en flug fis eller någonting sånt. Ursäkta jag skympar inte kollen 12 dollar inte så menar man jag tror att ni förstår på det ungefär hur jag menar. Det är inte min mening att göra det och det är ju inte heller vi kan ta en battle liksom så. Eller 20 årslut på Stefan Löfven eller 20 årslut på den avgående Moderatledan Fredrik Reinfeldt. Eh personligen jag vill inte någon genom någon schysst avslir eller schysst avslut men det är bra att han avgår i alla fall. Samtidigt så tycker jag han sviker sitt parti. Han har avvikit där där hans partiverke behövde honom. Det är ett stort svek tycker jag oavsett vilken partiledare men är för vilket partiledare, men lä bu och det åt rakt infallt på den punkten så. Samt det var så andra saker förutom när jag håller också. Går vi på sitt och jag har då komma. Med? Har du någonting att tillägga till att han kör på det jag blir där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 ett arda handlande eller arda handlande Ardaland arda då. Skickar abir då. Civilminister. Eh uh, av någon konst jag hann utöfta honom då. Eh uh, Aida Al Qaeda. Vänta jag nu. Aida stod här. Aida Hadsilak Juross och kunskapsminister, kunskapslyft och konstallingen där också Ibrahim Bailand det var ett lätt namn och utvalda för. Ja han har varit han han, han han var han var skolminister förut va. Mm det tror jag. Var. Och så ja. har vi uh, islamisten och judeförsbrökningsutrotaren med med kapplan då bostads- och statsutvecklingsminister. Och så har vi då Alnis bakknulle, generaldirektör för ungdoms- och kultur- och demokratiminister då. Hur många hur många är det? Det är fem stycken eller? Ja, det är fem. Eh, ja. hur, hur många ministrar är det är det totalt, hörru? Hur många är det totalt? Ja, vi ska vi kan kolla igenom det också när vi ändå håller på det. Eh, sammanlagt 24 ministrar som eh uh, regeringen Löfven har. 18 av de nya ministrarna till Socialdemokraterna, medan sex stycken är utsedda av Miljöpartiet då. Uh -huh. Det är principen där man kan säga. Du sa 25 stycken totalt eller? Eh uh, lärare det, det är 24 ministrar totalt varav 18 är utsedda av socialdemokraterna och sex styckena utsedda av, eller tillsatta av Miljöpartiet och utsedda av dem så vidare. Av 24 ministrar är fem stycken invandrare. Det är en ganska låg siffra eller är det inte en ganska låg siffra? Ja, jag är lite förvånad faktiskt. Vad talar på att Stefan Löfven är en utav de personer i riksdagen som var gastast skrikigast om det var alla människors lika värde att vi ska att vi ska stoppa rasism på olika sätt och främjande förömmlingssäkerhet och så vidare. Och så har han höra häpna bara fem invandrare i sin regering. Jag tycker det är 42 åtminstone i fallet för fel alltså att du inte bryr dig om vad den germanska nationaliteten den svenska armén vad du gör faktiskt bu och blöj. Hur många? Nu det hycklar helt enkelt. Ja, men då är antalet invandrare som har röstat i år i det här valet har ökat eller inte? Mejtis har det ökat lite i alla fall det är det ganska många invandrare som har röstat på Sverigedemokraterna faktiskt. Ja, Sverigedemokraterna gick ju framåt på alla håll i Sverige oavsett om det var riksdags riksdagsvalet, från förallt dem, men även på all kommunal nivå vad jag vet då. Jag men fin det finns inte ett enda kommun där, där de inte har kommit bakåt. Men finns det med Sveriges alla landsting också? Det fanns det inte förut. Om man kommit in i Stockholms stadshus också, alltså Stockholms kommun då. Ja dåligt bort. Och Svenska Socialistiska Partiet gjorde trots och vissa eller vissa representanter för partiet har sagt efteråt så tycker jag ändå att man gjorde ett ganska bra bol än då faktiskt för att vara första eller förste gången man står upp liksom svåra fågeln Svenska Socialistiska Partiet. Man fick visst omkring våra 4189 röster, men man tänkte på att man i förra nej för 17 för 17 gubbar man ställde ju upp i Riksdagsvalet förra året när det var riksdagsvalet också och då fick man 700 röster.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 Svenska socialistpartiet och framstiden för Sverige och det har även Sverigedemokrater också tydligen och eh, ja men har har det gått så bra för SD i år så det kommer förmodligen att gå bättre för Sverigedemokrater nästa gång och nu partiet finns det kan ju helt enkelt bli så att partiet byter namn. Eh det vet man inte heller. För övrigt en annorlunda intressant utveckling bland rådspolitik. Tack. Ja. Ehm som du kommer ihåg så Svenska motståndshörelser och representant Per Öberg inröstad i Ludvika kommunfullmäktige SD-mandat, på ett uh, SD-mandat på personröster va? Ja precis, man hade inte stängt listan som det heter uh, och det var så på en annan ställe också i, i Sverige, men där var det en person som representerade för SVP som kom in på ett SD-mandat jag kommer inte ihåg riktigt vad han heter men uh, jag kommer ihåg det här med SMR idag eh då heter det helt pissigt att ja det här får inte hända när man gör så att eh då har man stoppat de gamla och andra i lagen nu då så att det går inte att bli så igen och oavsett var någonstans i vilken kommun det är frågan om att man kan rösta på en person om listan är stängd då, så att säga som inte representerar det parti som listan är till för så att så. Och det var ju precis det som hände där i jag ska också urs urs talman av Per Ove Berg Blomdahl Ulvika kommunfullmäktige. Eh nu är det också här att eh framtidsstöst då så har ju SMR eh, gjort eh vad heter det har gjort klart att de är en en organisation som arbetar som är emot det parlamentariska systemet och därför inte vill vara en del utav man arbetar alltså utomparlamentariskt då. Man i mötet för överbörd kom in så har de bildat en ny del utav svenska motståndsrörelsen. De har helt enkelt startat ett en en del det finns två delar liksom som mer dels den utomparlamentariska grenen, men även en politisk gren, vilket jag tycker är mycket intressant alltså. Och eh speciellt på tanke på rå att att det har så väl hela tiden har sagt att de inte vill vara en del utav det parlamentariska systemet. Nu har de helt plötsligt blivit en del utav det där militära de startat en politisk, en politisk eller parti gren i SMR. Och vi kan gå in och kolla på nog fronts hemsida så så ska motsvaras och smyets organ. Och se ju om där står någonting om detta där. Jag det har stott dem där bara i Svenska Dagbladet har det stått de. Vad vad vad heter den på politiska grenen då? Ja, det är det har inte vet, men vi har hittat en artikel, Mossons röda som bildar parlamentarisk gren står här. Och och vi har gått in och kollat i ja, Realisten längst där för övet också. Fluktans förtroget så att den har brådde tidning blecks ner. Den hade verkligen behövs, men Björn Bjälkis som ledde som var redaktör för Realisten har hoppat av och han i då vet du då allför om utläggsar socialister ner då tyvärr. Men han kommer säkert att uppstå någonting annat som kanske är bättre också, det vet man inte. Eh ja just det så står det. Offentlig journal här jag utav AML:s eh, ledare eh Klaus Lund har skrivit en artikel här. Jag kan läsa lite ialla. Ja. Vill höra här. Står så här: "Offentlig journal, nu är Mosonsrörelsen har beslutat att bilda en parlamentarisk gren, ett parti som ska representera organisationens ståndpunkter i val."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 Vi beslutade också att vänta med att gå ut med detta tills strax efter valet 2014. Det var alltså planerat sedan längre då Det hade vi inte så mycket med Per Öbergs framgång och göra tydligen då. Ni behöver få såna då uppfattar jag svårt att få stå här. Dels för att vi inte vill inte Okej, okay, eh de beslutade alltså att går ut med att tills efter valet då. Dels för att vi inte skulle hinna göra ett allvarligt försök i detta val, dels för att vi inte vill att det skulle framstå som att vi skapar splittring inom in de, den nationella rörelsen och att vi vill att ytterlärtar självparti strax i valet då är ju för sig ganska svårt drag utav alltså vad jag tycker här. Eh men sen så som står det också så här att vill ni bygga ett parti innebär inte att ord ska motsonsuras och bli ett parti partiet blir motionsrörelsens parlamentariska gren och de har tänkt att endast utgöra en del av verksamheten och så vidare så utom där kapacitet finns har för avsikt att bereda ytterligare det här är väldigt intressant skulle jag säga att det ska bli intressant att se vart det här leder någonstans om det ens leder någonstans det är väl spekulationer eh vad tanke på vad ska man säga ehm vad ska man tanke på hur utomparlamentariska SMR uttalat är så ska det bli intressant att se hur det blir där. Men man kan det här. Men vad kan jämföras helt igen med IRA, den irländska motståndsrörelsen. De hade ju också en parlamentarisk eller en en parti eller en en en parlamentarisk gren som heter Sinn Féin och jag har följt där var en person som heter Don Adams, Adams heter han i alla fall. Inte Donald Adams, det var ju en komediskådespelare eller en komiker rätta sagt som slog igenom i ett antal filmer då, och över en hel del TV-serier var på 70-talet och 80-talet. Jag kommer att tänka på en fiskskytte och agent svart 86 där han spelade huvudrollen. Men något om detta, han, där var, där någon bättre, han jag blandar ihop honom med Adams. I alla fall eh Adams som ja, i efterhand då var ju då ledare för ERO eh, Eros er, parlamentariska gren av Sinn Fein heter de. Och så hade ERO en en en revolutionär gren då så att säga och där dan jämförelsen jag gör med svenska motsvarigheter sådär som här att Asamar har en revolutionär gren som är utoparlamentarisk vilket är välkänt vid hela lovet men nu blir det alltså även en en en vad ska man säga en partipolitisk gren då utav ASMR och jag misstänker att den grenen kommer att hitta heta någonting alltså att den inte kommer att hitta som vär utan jag skulle gissa på att den ja, som jag då heter ju Sinn Feindas partipolitiska gren. Jag tror att att att grenen inom alltså väl kommer att att eller partiet inom ja partider inom alltså väl kommer väl att heta någonting där också så att vad skyldig på dessa våra trosuppfattningar annars blir det man blandar ihop våra doktriner. Vad tror du själv? Ja, det är in inte sant faktiskt. Det finns ingen namn, ingen namn alls ännu då. Ja, eller finns det inte? Nej då finns det inget namn på den här grenen all man kommer säkert eller komma för det finns inget parti i, eller finns ingen organisation i hela historien vad jag vet än så länge där man har haft en part ett partipolitiskt grej som inte har hetat åt det. Det det finns ju på Twitter. Du finns ju på Twitter. Ja, du, twitt ja. du finns ju på Twitter precis som jag. jag, stryka, jag Och jag har ju hans kontakt med med eh uh,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 vill mina då twittra sidan väl menar du våra när ja, det är sidor till exempel det fin nu, det eller, finns det finns en exempel. sida som heter Media Creeper och där ja. kan man kan man se också äh, karpstripan jag äh, har besökt utav äh, Sveriges radios AB till exempel varför varför besöker de dig och mina sidor Eh då har nog helt enkelt att göra med i ditt fall vet jag inte men i mitt fall så är det nog helt enkelt så här att jag länkar ut till vissa artiklar när jag skriver mina blogginlägg. Ja. När jag skriver nånting som har med någon artikel som står i Sveriges råd då gör då eller då länkar jag till en sån artikel och sen så kanske jag skriver ordet Sveriges råd någon gång också i bland och det var därför de kanske går in. Och det tror jag tror är likadant i ditt fall. Eh fast du har ju sett jag har ju sett att du kommenterar ju väldigt mycket på vissa sidor har jag sett. Jag har också du har du har också besökare från Göta Media AB och ja. Göte, Göteborgsposten och Hallandsposten till exempel och Värmlandstidningen och liknande också va. Ja, det har jag över lite besöker kan ju också säga att polisen är, eller rikspolisstyrelsen är inne på tittar på lite då och då på min blogg också. Jaha. Men det får de ju jättegärna göra. Jag är så tacksam för nya besök eller så tack så rikspolisstyrelsen. Ja, men personal på Sveriges radio som besöker rasistiska sidor, de måste ju avskedas omgående liksom. De har ju de ska inte besöka rasistiska sidor som som dina och mina. De är hemska ju. Ja, för det första så är jag ju inte ja, jag förstår vad ni menar. Du ser det här från PKI ögon då, den rasistiska sidan. Jag förstår vad du menar. Men nej, men det är ju helt enkelt så här att jag har ju till och med haft besöker från riksdamm tror jag som har varit inne på något och vill ha bloggar. Ja. Eh, uh, och men det är ju lika rant där. Det är ju helt enkelt folk som uh, Och så de folk får gå in på vissa sidor. Jag menar till exempel Sverige så då eller alltså de bryr sig på samt svenska dagbloggar så går in med min blogg och kollar vid något tillfälle där som sägs Sverige så också. Det var förmodligen folk som jag kanske är nyfikna på vad som står där eftersom de på något sätt har fått reda på att Och så muttiksar på att jag skriver artiklar och länkar till jag eller man var det här för de konstitutor så går de in och kollar det. Så att de är liksom inte ute efter för att stödja mig på något sätt utan de vill bara se vad jag står om då. Som som som tar bäst mediblogg till exempel det är en mycket enkel blogga sig själva designen designen är mycket enkel. Det är ingen ingen avancerad blogg va. Och han har ju alltså över 1000 besökare på en enda dag, vet du. Ja. Och det lika gott för mina tre bloggar de är inte särskilt avancerade de heller eh just då finns det ju flera mal färdiga mallar till de här bloggarna som jag utnyttjar då. Så att om uh, man den är Tobbe Smidja bloggarna då kommer i, i rampjus ganska ordantigt uh, de senaste månaderna har jag sett. Det uh, borde det skulle du skulle behöva det skulle behöva de här de här koderna som jag har för att kunna lägga in så att de kan lyssna på uh, Sverigekanalen direkt från din sida också. Alltså jag har ju såna här in in inbäddade koder som det heter vet du. Ja. Uh. Eh uh, oh. då har du men då har du ju den grejen uh, jag testade då lägga in en sån här kod på min blogg då går tipsarna och lämna streams av musik till man kommer in på min blogg då. Och jag vet inte hur lågt det är det då man kan lägga upp musik vad man inte har tillåtelse så det går att spela upp den musiken. Och sen kan du sen kan du hämta hem så att uh, man kan se flaggor också varje varje besökare alltså varje land får ju en egen flagga va. Ja. Det, det jag har sett, jag sett. Det har sett det finns på såjkanorna sett. Och då har han tipsar om en kanal som heter eurofolkradio.com och den verkar vara komma från England och de, de kritiserar ju judarna väldigt mycket där. Eurofolkradio okay. Alltså eurofolkradio.com. Okej. Och så internetradio då. Och sen har Nick Griff Nick Griff har blivit utesluten också från eh äh, från BNP faktiskt som han har lett i många här år. Han har faktiskt fått lämna det partiet nu. Vad är det som orsakar det då? Ja, det är några interna bråk som vanligt då i den här engelska rörelsen som heter. Okej. Okay. Alltså jag förvånar över att han blev utsluten för han det var han som grundade ju. Han är han var partiledare för ett antal fallty han blev utsluten då. Nej, det var väl, äh, väl eller var Det var väl någon annan så tror jag ursäkt. Det var väl den här äldre gubben som från början eh, eh från från från början heter han, vad heter han? Jan Tyndal hette han ju. Okej. Eh jag har mer lite vet. Men okej, okay, det låter lite intressant. Ja, vi pratar om 6 60-talet alltså. Ja, okej. Okay, okay. Och sen fanns det en, en, en gren som hette National Front också va. Ja, men jag tror en... jag har minnsar du en gren inom vad uh, heter? Inom uh, oh. ja, <laughs> du nämnde ju partiet, du jämnade ju partins namn alltså så kom den till hugget nu. Eh <laughs> uh, där som är framfront vad menar du? Baserat han finns sen, sen finns det också Britain First finns nåt i smeten alltså England först och sen Britain First finns nåt i smeten också. Det är också ett parti. Ja. Och sen tror jag finns jag tror det finns nåt i smeten National Democrats också i England eventuellt. Jag kände ju ända namnet jag tror att du har rätt att det finns det. Också. Det är väl lite lite splittrat som vanligt där borta. Ja. Men sen alltså, har du un, un, unikt också eller vad de heter? Ja, jag har dammit gått fram. Den ledaren har ju lite alkoholproblem och uh, håller på med do, uh, kvinnor och, uh, och han borde röker och dricker och uh, sny, ja. snygga kvinnor men det är, det är verkligen eller, liksom och, ja att, att vara EU-kritiska EU liksom det det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 viltaulen och vad sa du mer förland? Uh, Ukraina då. Ja. Ukraina Polen och ja. Litauen har nu bildat en en, e, en egen militärpakt helt tänket va. Och jag vad vad händer just nu i Ukraina vet du då? Ingen koll på real situation då är ju han så fast mycket i Ukraina i sommar då fantes nu så att det var liksom vi har inte koll men jag kan bara säga att sista äh, ordet är inte sagt än när gäller Ukrainas frihet eller vad ska jag säga och det över Krimhallbunga ingenting som har sagt han Putin tror nog att han han har ju tagit över Krim vad vet. Det var ju så efter efter andra världskriget då att både Danmark och Norge anslöt sig till NATO, men egentligen så skulle vi ha ett nordiskt ett helt nordiskt försvarsförbund där som är Island, Norge, Danmark och Finland tillsammans alltså. Så det tyvärr alltså så så blev det ju inte så. Eh uh, ja det här med NATO, jag är inte helt jätteinsatt i just själva NATO, men om jag fattar saker rätt så är väl NATO en får en ren europeisk eh uh, alltså militärstyrka va? som innefattar bara vissa delar av, av Europa alltså ha för. Eh Europa består ju utav Västeuropa och uh, men Ryssland ligger väl delvis i Europa i alla fall, men inte hela inte hela Ryssland alltså det ligger ju ända bort i uh, uh, ja. Om uh. man alltså jag, då då då under liksom eh vilka länder som är med i NATO till att börja med. Ja, jag har inte någon koll på det men eh, ja, men eh, heller, eh, Ukraina vill vi vill komma med också va. Det tycker jag inte ryssarna om, vet du. Ja, Asärje är ju inte med i NATO va vet. Det finns en del som tycker att vi ska gå med i NATO men jag tycker inte att vi ska göra det och vi ska ja. hoppas om vi ska, hoppa, Fast, om vi ska om och finns de, de, de personer som anser att vi ska gå med i NATO tycker att vi ska gå med vad jag vet på grund av dels grund av att vi tar något försvar.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 det det finns ett uttryck för det här om JMS rätt och uttrycket lyder nånting i stil med att eh eh någon liknande typ massa gå på skit med lite handling liksom att man man köften den större än, än, den den den fysiska handlingen och jag tror att det är vad vi ser här i alltså ska jag fråga tror inte alls att om man säger så om Nordkorea verkar vill göra det och det så gör de det tror jag men jag tror totalt att alls, de vill de vill skrämma folk och vill försöka göra sig större än vad de är va. Man kan jämföra lite jamen en stinkpadda. Men kanske inte värnspladda att jämföra sig men jag ska förklara hur jag menar så du lyssnar och förstår det här och även du också naturligtvis. Eh, det finns ett ett groddjur i Sverige som är snarare utrotningshotad som inte är så vanligt längre som heter stinkpadda. Och den paddan ser ut ungefär lika ja den är lite något mindre och vanligare padda som är brun. Men båda dessa paddor har försvaret det att när de kommer ja, det är vanliga paddor, vi kan jämföra med vanlig padda också. Om ni försöker någon koreas leder se ut som en padda hela han så det var inte alls så ställ mot grodorna, det försökte jag kära grodorna. Vad är nej, vad det jag menar är att jämförs med Nordkorea och en padda är solklar. Eh tycker jag kör jag i alla fall. Eh paddor, de flesta paddor i alla fall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 i Sverige här och så har vi stinkpannan som blir max 9 eller 8 cm tror jag, en lite mindre båda dessa pannor blåser upp sig när de känner sig hotade till exempel om en hund kommer fram och nosar på dem de blåser upp sig, stinkpannan gör det även så här den böjer huvudet nedåt och så nära marken som det går och sänker frambenen samtidigt som den lyfter upp bak, eller sträker på bakbenen och lyfter upp eh uh, andand ganska högt över marken och ryggen lite framåt och blåser upp så sänt. Och jag tror det är väl en, egentligen en sån typ utav eh uh, uh, grej som vi ser när eller Nordkorea som vi var inne på förut här, att att uh, de hotar att de ska göra det och det. Men uh, om de kan göra om de kan göra det, varför gör de inte det? Eller? Jo, det är för att de är som en stinkpanda då. Försvarsbeteende då. Eller, fast i det här fallet är det inget försvarsbeteende från Nordkorea utan man hotar andra makter. Eh säger du att det, är, ju det som är intressant med med Ryssland tycker jag att när Ryssland säger någonting då är det snarare inte ett hot föråran utan ja det är ett hot som Putin har sagt uttalat vissa saker och ting mot väl om de ska lägga sig i vissa saker och ting det är en maktdemonstration vi ser från Putins sida och det är även en sorts maktdemonstration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 Men jag tycker det är ganska coolt. Du man har ju sett både varg, hanne och varghona utanför Hedemora och varg i Långsjöttan och utanför Rörsjöttan här då och stora sked vid då alltså ett flertall vargar eventuellt ett vargrevir på gång här i Hedemora kommun och liksom det var en pojke och flicka där som är lite skrämd men nyfikna närgångna vargar. Det det känner vi till och det blir allt vanligare att folk både filmar och fotar men liksom de går ju inte till anfall så att säga och skadar människor och inte barn men de har det get några marsvin här till exempel då och de kan döda hundar och sånt men är vargen egentligen ett dödligt hot för människor och barn i Sverige? De går ju inte till, till and och skadar ju och dödar inte människor. Eh, uh, vargarna? De gör inte det. Uh, ja, det finns inga möss någon gång överhuvudtaget i värsta fall. Uh, nej, då är det ett modern, modern typ att en den vargen attackerar att Nej, och då är, då är då är då är björnarna mycket farligare. Uh, ja, det är de. Man ska ju också komma ihåg då att uh, Björnen har ju lite grejer att säga till om på grund av sin kroppsbyggnad. Alltså när en björn i storhetslag så är det ju i 9 fall av 10 dödande eller rättare sagt i 10 fall av 10. När en varg ger sig på beror det på vad storleken storleken på bytet är naturligt så är det inte säkert att det är dödande. Det är inte alla vargar som kan ta död på en älgt till exempel. Öh men det är klart men när en björn slår ett slag emot den där då dör ju älgen. Där har vi med ett ett slag eller några slår också död järligen då. Och speciellt den amerikanska grisslibjörnen är ju mest känd när det gäller att slå ner sina byten så om man säger så. Eh, jag har ett bra exempel på det. Eh, det observerades vid ett tillfälle en grisslibjörn som vägde strax över 300 kg. Så vad torde vara på pre, ja det var ett premium där de amerikanska bisonen också lever som för övrigt båda dessa två arter är uthotade. Jag observerade oss i alla fall en grisbjörn en gång som med ett enda slag fällde en bison en fullvuxen bisonoxe på lite över 450 kg till marken med ett enda slag med labben. Det är ju kraften skulle jag vilja säga. Sen har vi ett annat exempel på att grisbjörnar kan snurra både ren och det andra. Jag vet för att antologorna tror, tror jag var 70 70-talet och 80-talet tror jag då. Så var det inte direkt ovanligt att man när det var tjurfekting i Spanien att man bytte ut ibland vattadorna mot grisliga björnar, släppte sin på arenan och slogs emot och och fightere så mot en tjur. Och den måste framgångsrika stå björnen som slog ner tjurarna, slog ner fyra stycken på en hel då eh men åtminstone en utav de faller med ett enda slag till exempel. Jag vet att om man gör sånt längre i i Barcelona och i Spanien där tjurfäktningen är ju utom som ett djurplågeri och det är ju där när det är ju på väg att stoppas. Eh det finns ju krafter som arbetar för att stoppa den här nationella eh djurtäblen och så där. Vilket jag tycker är väldigt bra för det är faktiskt djurplågeri. Inte just det här att man att man slåss med en tjur eller något så där är inte djurplågeri tycker jag. Men där finns det andra grejer som man gör tror jag är bland annat i spannen och det är att man låter en tjur springa och så kastar man spjut i sidan på tjuren när man ser att tills tjuren dör ut av blodförlust, det är ju problem, det vill man också stoppa jag tycker nog att det finns större skäl att stoppa det här med att man kastar spjut i sidan på tjuren än att stoppa det här med tjurfäktning, men när det gäller tjur, själva tjurfäkt, tjurfäktning så menar väl många djurrättsgrupper och vanliga privatpersoner i spannen också, att man Och det är över vi stoppar det att eh, frågan om att inte det är att eh, frågan om djurplågeri, men att man tycker inte att att eh om jag minns rätt så finns det vissa delar som tjurfekten kan ta till om man inte lyckas så att säga bryta ner tjuren då. Och det var de delarna tror jag som är djurplågeri om jag minns rätt och det det är därför man vi stoppar tjurfekten. Om jag minns rätt alltså jag kan ha fel på den punkten.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 där. De är ju större va? Ja, de är mycket mycket större. De är mycket större. Och jag spanar efter en för det var första gången jag såg ett par spår som absolut inte var en hund utan det var det var större. De var mycket större vet och då tänkte jag det där. Det där undrar jag vad det var om det inte var ett vargspår va då? Ja, det var väl absolut förmodligen svåra varrspår. Var jag såg spår, det var inte av var något typiannat. Jag såg mindre tassar alltså har hare till exempel en hare som har skuttat och och klövarna efter är lite till exempel såga va. Och några mindre troligtvis hund hundspår, men så var de där större en gång. Då, då såg jag ut och där reagerar på direkt att det där kan inte vara en vanlig hundens spår, fast mycket större alltså, mycket större var de åror att var spår har jag sett också några några ser ut som som vad ska man säga stora hundspår. De ser ut ungefär som schäferspår fast de är mycket mycket större. Mycket större ja. Ja. Eh <håll> uh, jag, uh, i... jag har sett en varg i jag har sett det var en enda gång när fria det var på håll. Den var lite väl långt håll men det var långt och långt men det var väl 30 meters avstånd eller någonting sånt tror jag eller kanske 50 meter. Bara var inget snack om vad det var för någonting. Det var ju faktiskt en varg som det var mod på mor på morron jag skulle ju väga åka slå dem det var på vintern här och jag åkte upp till Broväsj då för då skulle åka slålla på morren då så vi åkte dit och så jag några stycken till så när vi åkte med en buss rätt så att vi var i en hel busslast åkte upp eh och då såg jag en varg som kom och strök längs eh trodde var hus husknut då inte så långt ifrån vägen kom det vars tidigt på morgonen här. runt 7 tid och det var då något Varför färger på den? Vad sura köp? Vilken de har olika färger vet du? det finns under hittar på uh, naturserier från Kanada och sånt andra olika länder så varjar kan ju vara alldeles svarta till exempel alldeles svarta ja. kan de vara och de kan vara ljusa och de kan olika olika färger alltså även i Sverige kan de ha olika färger va Det var grå var han komo som jag kan säga Ja man kan det bara mer för färger i Sverige gråa och gråsvart gråbrun tror jag kan man åt det ja För att jag så jag jag såg så... nämligen en varg en gång som som sprang över en grusväg cirka 200 meter bort från mig det det är besvärliga var att det var en, en jag hade en otrolig kraftig nordvind emot mig så tårarna rann alltså men jag hann ju se vad det var som sprang över vägen och det var ju ingen hund precis utan det var en här lörvigas svansen och och snabbt sprang den och och så var den borta bara ja, jag oh. sprang i skogen helt tänkt och det fanns ingen den den vargen borta. Den kom allihopa mot mig på något vis men liksom just hade inte blåst så mycket så hade jag kunnat se ett mycket tydligare vad det var jag såg för att liksom blåsten var ju alltså det förstår alltså det var ju nordliga vindar och det var kallt ute och tårarna tårarna rann men sen såg jag den här vargen springa över en väg och så in i skogen och så var den borta bara. Och det det är bara kanske 7 sekunder bara en gruslott. Det är ju väldigt kraftfulla och ganska ja, kraftigt byggda djur också. Man ska ha respekt för dem, jag tycker. Men det var ju betydligt stor och lurvig under svansen. Det var det definitivt ingen hund utan det är helt klart vad det var jag såg alltså. Det var det var helt klart en varg. Ja. Och, bl och blå e Okej. Okay. Blåste en kall från vargen mot mig så att den det kan då känner den ta känt lukten av mig men eventuellt ta den sätter mig. Och en varg ska ju alltså den ska ju försvinna bort ifrån människorna. Det är det, det är naturliga, vet du? den menar men... ja, men jag så att lyste kort åt att gå till artikeln borde det hemma norrfönt att så bilden bara motåns skrev. Så långt ner i artikeln så står det så här alla längst ner så står det så här rent konkret kommer vi med en kort påbörjad namninsamling för att registrera det nya partiet. Alltså måste det vara fråga om en namninsamling på minst 1500 namnskrifter plusa partiland. Men där står här att man ska registrera det nya partiet. Eh uh, det här kan man ju tolka på två sätt då tycker jag i alla fall. Eh uh, eller då kan man tolka det som att det ska vara ett parti som har som har sin bas i Svenska motståndsrörelsen. Eller också kan man tolka det som att det ska vara en partigren utav den svenska motståndsrörelsen som länder med sitt feint till exempel då. Ehm då tror jag så ser det ut vad det blir utav i alla fall. Eh i alla fall så skriver Krosslunds här att jag hoppas att många ålders som läser detta bidrar genom att skriva under. Samma för namnsamling kommer även att offentliggöra partins namn. Ja, vad dumt jag är. Ja, ja då ska vi samla in 1500 namnunderskrifter med personnummer för att kunna registrera ett partinamn. Alltså så att det ja, därför, därför finns då. därför finns det inget namn. Va? Nej, det är det att de kan inte registrera ett partinamn förrän de har fått in minst 1500 namnunderskrifter så är det alla när man alltså vad ska så fort ett parti. Man måste registrera man måste registrera partinamnet först va. Eh man Må, man måste ha registrerat ah, Ja, just det, just det. Så var det det svenska partis bildades jag. Ja, det är det 1702 måste för att registrera partinamnet så var det. Då kanske står Men då står jag i sammanbarn namnesalen, kommer jag väl att offentliggöra partistad. Då har man alltså redan ett partinamn här. Man behöver bara 1705 namneskrifter för att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 Svenska mossoförsöker så det är ju inte ett enparti. Nu ska det ju bli en del en del av Svenska mossoförsöker så ska det ju bli ett parti här då. Du ska ska det bli då. Och det har vi varit pråvat på det tidigare i sommar också innan man hade väntat tills efter valet med att gå ut på det här. Men det är ju det jag menar det att att att man ska inte kunna jag tycker att de gör rätt här de här som har bestämt de som gör som de har bestämt att man ska inte kunna göra sig när öppna listor eh samtidigt så vi sålde demokratiska råd så klantigt jag tycker jag de skulle inte ha haft en öppen lista till att vi börja med då då blir det ju så här va Och det var liknande nere i, i en annan kommun där det var en, en representant för Sveriges parti som röstades in då eller röst på väg och då så syns det i alla fall Ja Så det är ju det som är felet det felet är, fel. är inte att de kommer av oh, till exempel en en svartsbasist i där i den kommunraten att de kommer in en relations för risk för att läs vara i det utan felet är att man ska inte kunna rösta på var en person som inte är smet med i ett parti i det partiet som rösterna står för eller som inte ens har ställt upp i valet. Det blir ah. också väl naturligt. Vi är ute på Stockholmsnärradio 88 MHz och ansvarig utgivare för Jällarehonet säger vakten Gunnar Andersson. Vi har med oss Karpstrypan och 4 oktober 2014 här faktiskt Eh uh, eh uh, ja vad har vi vad har vi tagit upp vad har vi tagit upp egentligen uh, här på Sverigekanalens vägbrode uh, innan vi kom ut på Stockholmsnälla på 88 MHz nu. Ja, vi kan väl börja med att, säga att vi har börjar med att ta upp det hemma med, med vilken typ av regering som Stefan Delufven då Socialdemokraternas partiledare och även nu statsminister har bildat. Det står bara att de är på fria tider och ämnesbrassen åkte stort antal ministrar och jag kan ju då lite kort vad det var för ministrar jag lite lite kort så här. Ehm uh, vi ska bara se vart jag hittar den artikeln. Det må höra någon sorts Ja, det var ju i alla fall ett avton ministrar, fem, bara fem stycken med in, invalobokund. Varav en av ja, betankt bort Stefan Lefin är en utav de politiker i riksdagen som var gjort som mest, som har deklarerat mest för att man ska få mer i mer invandra på all olika holokauter i Sverige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 Och det är det som är orsaken till att han har plockat in den För att det ska vara lite mångkultur Det är ju fruktansvärt lite mångkultur i regeringen Det är ju som sagt, det var bara en utav fyra invandrare Som har blivit intagda En annan person som är illegal invandrare För att överta har plockat in den Som fick avslag på, på Vad heter det? En asylansökan Och han, jag vet inte om han Ja, jag har en Ja, jag har en Och ja, det är inte förvånande att här personer inte finns kvar i landet ens. Så vad blev utsedd till till till minister på någon poster. Och det är en massa konstiga personer som sagt vad som man har eh, som man har utsett. Till exempel eh, manshaterskan Åsa Åronson som blev polisanmäld för för kränkning tror jag det var och även det häts mot folket på grund av hennes hattal i Almedalen om vita kränkta män där 올 gjorde klart att volatier som gjorde klart där. det. Eh det för övrigt regeringen har ju blivit tydligen total sågas eller har blivit total såga där det var bestämt idag utav en lång rad olika bedömare och de såg ut som de svagaste mest inkompetenta indivåna i regeringen som Sverige någonsin haft. Eh mest kommer kritiken från både lit Hollywood till exempel där både regissören eller debattören Nick Eriksson som har samlat en del av kritiker på sin blogg då. Eh men även en del vänstermän har kritiserat eh Löfvens regel och mera på det att det inte det är många utav det finns egna välle eller som Karl vad tror du att det kommer att hålla så vars längre än det? Är. Egentligen är jag tror det Karl vad att ta kobb och klarå då här, men det kommer att bli ett väldigt väldigt svårt folk att säga. Miljörpartiet tar ju betydligt färre röster än Sverigedemokraterna och får betydligt mycket mer större makt än Sverigedemokraterna tillsammans med Socialdemokraterna och det är ju inte parlamentar ja. det är parlamentariskt det är odemokratiskt egentligen. Ja, det är det ju faktiskt som song ska fram och så ska man komma ihåg att Miljöpartiet i Miljöpartiet sitter en stor del extremister bara att islamister i form utav nätverk kaplan då ju hade uthåll att stå så men nu mera samhälls bostads- och utvecklingsminister. Alltså samma man då som i en intervju tyckte det då när jämförde både islamiska staten och och och andra jihadister medar att de var frihetskämpar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 vad sa konstigt saker och agerat väldigt väldigt konstigt i olika situationer. Eh uh, ja just det det står en intressant sak om Anders Ygeman eller Ygeman här som var att ansvarar för polislår hade dött så brott efter en SSU-aktion mot Bromma flygplats och han är då eh uh, uh, det kommer inte över han för för myndighetsstörr uh, ja nya utrikes nya inrikes nya inrikesminister han ja, en inrikesminister. Och han säger då så här, jag har dömts en gång för länge länge sen för att ha varit i en relation mot just brommaflug för att jag var SSU-aktiv, var ute där och det och hjälpte det och frikändes till sist och dömdes i dagslutet i år och sånt. Mm. Man låser också plocka in en brottsnering här. Och så vidare. Och det är ju det är ju kan väl ha ett back på Chaplans på också känt som, som islam förespråkare för lite saker och ting som inte är särskilt demokratiska eller muslimer kontra judar. Han borde ju egentligen inte kunna vara med i en regering. Uh, lika lite som, som vänsterpartiets Jonas Sjöstedt ska, kan vara med i en socialdemokratisk regering på grund av vissa saker och som han har gjort och sagt, och även att, att vänsterpartiet är delat på grund av det här med den versionella fronter och så. Så att uh, visst, uh, ska man ha med, med Kaplan i, som uh, minister i regering så ska man, då skulle man väl ha Stefan Lantvid Löfvin ha plockat in både Adolf Hitler och Herman Gröning i regering också då. För Herman Gröning flydde ju faktiskt till Sverige efter andra världskrigets beslut och vad då egentligen politiskt blir det inget och eh, löfte då en massa andra politiker i riksdagen har ju deklarerat väldigt, väldigt starkt för, för flyktingar som flyr ut från sitt hemland och olika saker och hade hade Herbert Göring levat i då så hade garanterat ett inflyttat till de som eh, utrikesminister eller något annat intressant tror jag. Maria, Maria Ferm i eh, Miljöpartiet har ju använt tråget också det har hon ju erkänt va? Ja det man var inte tog hon är inte med i regeringen bara eller omed i regeringen att Maria Färn. Nej men hon är ju med i Miljöpartiet i alla fall och hon är allemante ja. rogar alltså. Och sen och sen och sen feministiskt initiativ kom in i Stockholms stadshus där man måste vara med och och och eh uh, uh, gör en budget ja. en budget och tjejerna sa så här vi har ingen budget. Ja men alla hålutom tillhörs att de gjorde inte på den punkten i alla fall. Nej.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 en enda motion. Det är så enkelt och han borde förstå det själv. Då om man säger så gör jag förstår honom också lite grann när när när antingen alltså antingen antingen var det tiden när när en sånna resolution som SSM gör får in en, en representant i i ett kommittéverbete, då gör deta personer och sätt vad man tycker bara så var rätten sitta kvar även om personer kanske inte Furia Lolting så kommer ju röra sommaren en hel del i, i Lundvikas kommunfullmäktige på utan perioder. Han får han får väl här ja, får han så röra det är inte ja. demokratiskt så fryser ut de lika odemokrats vart på fryser ut Astje. Men men han får väl ekonomisk ersättning också för alla möten nu va? Varje ja, möte. Han får ju. Ja. Var ja. jag som trodde liksom att att det som är inte all hade... Ja, varligt väl intressant att Klosslund går ut och berättar också och säger nu tala Klossblå att att att som är har planerat att att starten ett par 10 politisk red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 de har haft sitt ursprung i föreningen Sveriges framtid från början då sen sen heter ju Riksfronten under några år och Per Öberg både ju Fagersta vette han hade besöka några hantverkare en gång som skulle renovera hans lägenhet och de fick syn på hans att säga material om man ser så klistermärken och tidskrifter och böcker och såna här saker så att han blev uppsagd som lärare tror jag visste vad ja, Per Rydberg har ju varit dataleerare. Han blev uppsagd när det kom ja. till till allskolan Kändong tror jag det var vad det var han var på med, eller fick ja. visa skola repetera för. Ja. Ja. Men sånder är det. Men det har det, det, det, det har varit känt för väldigt många år nu och jag fortfarande i vissa kretsar vad vet det är ju att han blev påstås ju hade blivit dömd för mord på en person som ett uh, Ronnie Örman trorar någonting sånt. Nej, nej Ronnie. Nej, Ronnie Örman blev mördad utav invandrare på på kyrkogården. Ja, det, det här det här det här var ett bråk vet ni nere i Nynesham på en badplats. Men vänta nu. Per Öberg ja, ja, i alla fall på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 där det är så pass länge som det har sånt. Men då då då hade han ju haft hantverkare vet och de här hantverkarna snokar i hans lägenhet. Det ska inte en hantverkare göra. De ska ju bara göra sitt arbete va. Vad människorna har för och för tidningarna sa att i sin egen regel heter det är inte förbjudet i lägenheterna. Och röka när Nej men han, David Palörberg hade jag så ser han hade ju klistermärken och, och, och böcker och tidningar som de här handverken fick syn på som de rapporterade då. Och sen kom det ju till skolan kände de om så att säga att han var sån här ledarna i riksfronten som det hette då. Och sen han blev ju uppsagd då. Du sa att han var datalärare ju. Ja. ja, precis. Han, ja. han jobbade som det. Ja. Men det är intressant att med Öberg är också det att eh uh, han han har ju en juristutbildning va vet jag tror han, han är utbildad jurist han har ju till exempel rapporterat medbart jurist eller av ja, någon liknande eller advokat eller rapportera Asenberg i olika rättegångsmål eller Asenberg aktivister som har blivit dömda för brott. Det finns ju flera eh, filmer om det här på Youtube när han när han pratar i rätten och så vidare. Bra att för en person som heter Emil Eh uh, Emil Hagvall eller Emil Hemel Högbär. Emil, Emil Hagvall hette han alltså. Det låter varsågods aktivist och han var ju agerade uh, jurist åt ja i rättegångar för honom då i det tillfället. Så att Perjö är ju en ganska bildad person och man fattar saker att han är utbildad på både innan och andra så att uh, Nåsvm en personliga åsikter från sådana fick jag på det, att Per Öberg kommer nog att röra om i grytan ganska ordentligt i kommunfullmäktige i Ludvika så något sätt vad man tycker om Per Öberg ja, och vad socialism Ja, men nationa national socialismen, det är ju inte höger. Socialismen är ju vänster då. Det är ju ja. det är ju vänster alltså. National socialismen är inte höger utan det är ju vänster. I form av är ju med... national socialism en fråga om i alla fall ska vi ja. veta de slåss socialism Men det kan ju inte vara höger va? socialismen kan ju inte vara höger. Kan den det? Ja, alltså när socialismen och kommunismen kommer ju från samma grund, socialismen ja, de båda utvecklas på lite olika sätt på det. Ja, ja, det stämmer, vet du. Men att de säger att nationalsocialisterna är högerextremister, det är ju, stämmer ju inte med verkligheten. Låt mig bara vara så att alla personer i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är högerextremister också då, det är lika sant, ja. För att jag har sett nummer utav tidningen Kontra. Ja, Miljöpartiet då. Det finns ett nummer av tidningen Kontra och de har också ett arkiv också man kan följa gamla nummer, jag tror det är kontrapunkt nu då. Där det står sig att socialdemokraterna ville bevara den svenska rasen och att socialdemokrat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 mäster och sånt va. Men sen kom ja, ju det, det det var det då stämmer ju. Sen, ju. sen kom ju själv sen kom ju själva kriget alltså. Och det ja. själva kriget kan man fördöma men inte inte det som regimen gjorde. Det var ju förbättringar. Eh ja, faktiskt. Faktiskt. Så att ja, faktiskt <laughs> så där. Ja, ja, man ska inte man ska hålla sig till sanningen när man Har du har du gått ut med telefonnumret i programmet för att någon skulle vilja ringa in? Ja, det är 022 560 143. Eh okay. uh, hur var det hur var det fulla lördagen förresten var det någon som ni hade med er då? Ja, loss med mig hade du hon hade du hur var det? Jag kommer inte ihåg. Det. Jag tror Kanye Andersson ringde in där så. Ja, det tror jag han gjorde. Ja. Det är lugnt. Ja. Det var det. Ja. Uh, Kanye Andersson ringde väl in förra lördagen om jag minns rätt tror jag. Och här Henrik Henrik har ju hoppat av SVP och han tänker ju inte ställa upp på det här parlamentariska någon mer. Han blir ju placerad på som på för fjär, det fjärde plats. Och han kommer inte och rösta någonger halver vad jag vet. Nej, politiskt han har lagt ner allting som gäller. Han har väl gått ur systemet på den punkten. Ja, jag, jag tittar ju också till exempel här på några kommuner också att till exempel om vi nu säger att det var 12.000 röstberättigade i Hedebora kommun så var det kanske utav 12000 hade vi kanske 9000 ungefär en ökning då men alla i en kommun röstar helt enkelt inte. Det är någonstans här en 3 3000 som inte röstade i Hedemora kommun och är samma sak till exempel i Bålinge kommun. Det var några tusen som inte röstade liksom och varför röstar inte alla? Ja. Alla borde ju. Ja, det är så det finns ju det finns ju oavsett om man röstar eller inte så röstar ju inte alla människor i Larvärd för det. Så att, äh, oj, oj, oj, oj, oj, oj, <laughs> ja, ja jag, jag, jag kom inte av mig här totalt här. Jag sitter framför mig med en bild på en artikel från Expressen som heter Själjö förbindsministern, knark, svarta pengar och kontakt med döda. <laughs> Det är en väldigt, väldigt intressant... Äh, att i genggarna av två till hop eller vad ska jag säga, ha han kolla upp deras bakgrund eller ha han kolla upp saker och ting som han håller på med eller ha han bara satt ihop i den en hyp som att så där och säger att ja, ja, det, det är juridik. Hur fasen kan det hon bli kulturminister? Hon blev ju medlem i Miljöpartiet för några dagar sen. Det är ju inte klokt det här. Nej, enligt egen utsago, eh när bara bestämt enligt en artikel igår här så gick hon med i Miljöpartiet så bara 3 dagar innan den här artikeln och <gärdagen> den <gärdagen> hon hon hon medar då i och med att jag alltså är ju väl i princip det att jag i och med att jag gick med i Miljöpartiet för 3 år sedan så har varit politisk eller varit politiker då eh då då kan man liknande säga att att ja man kan ju dra till med var sjuttosvan så inte stämmer alltså. Så att man ja jag måste säga att jag är ändå är imponerad av alles på för Stoll, jag uthåller när det finns det inte ont om i alla fall. Det måste jag verkligen säga så att det vågar jag ska bra på den punkten. Jaha, jaha. Ja. När det är så ont att jag har ju det här till aha. exempel det här med att han relator att han att han har varit politiker i tre år. Bara för att då är det ett parti. Ja, det kommer och säga heller liksom. Det blir ju väldigt väldigt konstigt. Då kan man ju i så fall säga att eh uh, ja, att att jultomten finns här som statspresident också då. Det var det förståligt liknande som var. Ska hon främja den svenska kulturen tror du under fyra år nu då? Ja, alltså det är väldigt intressant att den landet eller det, det blir väldigt intressant att se hur hon har tänkt. Alltså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 Ja, så hon hon måste hon ska ju då och enligt en kulturministers uppdrag så ska hon nog främja den svenska kulturen. Men hon ska väl även främja lite andra kulturer. Jag misstänker att det kommer att bli sådär att hon främjar först och främst de kulturer som kommer ifrån den delen av världen hon kommer ifrån. Och sen så kommer den svenska kulturen längst ner på listan och hon kommer med. Eh, sen säger hon ju jag tycker det är intressant att Professorne fien uttalar sig på en presskonferens under och regeringsförklarar ju på så och så här och har exploderat. Det är ingen tvekan om att de ha har en gedig bakgrund. Eh, uh, men vilken bakgrund de pratar om, det säger han inte här. Vet du när en svart senast fick Nobelpriset? För att jag kan inte se minnas att svarta människor på Nobelpriset utan det är ju mest ljudar ju, eller vita människor. Är, är det inte var så? Vad är det var det Ismontut som fick uh, Nobelpriset tror jag. Ja, det är ju möjligt. Men... Ismontut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 Det låter inte vad vi kör så det är typ så otäckt. Jag behöver nog tänka, jag är seriöst, jag behöver nog tänka lite grann på innan han kommer fram till för jag kommer faktiskt det kommer ta lång tid att komma foten. Vilka eller? var det som tog fram tog fram telefonen till exempel och televisionen och så vidare och så vidare och, och bilar och cyklar och såna saker. Vad det var Telefon, det foten telefonen tog ju Alexander Grey Humboldt fram va? Och han var vit va? Ja, han var inte han var inte svart i alla fall, det var han inte. Kan du komma Nu ringer det här också. Nu ringer det här. Ja, nu är det är ut i Särling. Hallå. Nej. Nej. Det var ingen där faktiskt. Men du Var det du ringde? Men men alltså svarta människor har de uppfunnit någonting i mänsklighetens historia eh, om vi bortser från elden. Kan du komma på något? Ja, det det skulle Jag vet inte, jag är nog ute och cyklar här eller ute och kör bil att det är sant för men det skulle nog vara möjligt så var hjulet kanske då, om det har någon sort av person som har komponerat. När hjulet uppfanns ju på stenåldern då vad minns jag att vi, vi kom från Afrika, har vi kom, har vi om Vi kom från Afrika liksom när bytte vi ras och blev vita istället för svarta då. Ute sändning här hallå. Ja hallå. Ja du är ute sändning. Ja. Oh. Och du hade någonting på hjärtat eh, och jag skulle höra ni bråk. Varför är det då? Kan ni förklara det? Varför har judar och ni tar 40 av alla Nobelpris? Så att de består av mindre än av en promille utav jordens befolkning. Och då med då USA så har ni kontroll över hela massmedierna om man ska tro David Auer att man får Nobelpris i alla fall. Hur kan det komma sig att den, atten befolkt i stället av jordesbefolkning de är alltså långt ifrån en procent utan de är promille av jordesbefolkning. Det kunde ja, komma så att de har 40 av alla Nobelpris. Hög intelligens, hög IQ. Ja, absolut. Alltså, alltså ni tror jag tänker att judar har alltså en högre intelligens än inte rasmässigt. Eller var, varför får de en... Ja, då såg jag inte men det är väl alltså Ja, hallo. Ja, hallå. Nej, som min förklaring egentligen är att man har en kultur som som verkligen inriktar sig på bildning. Ja. Jag tror inte på den rasistiska tanken att det skulle finnas några särskilda raser för det är liksom lite fånetelt tänket att det var där en jude, jag menar de är ett av de mest upplandade folklagena i världen i så fall. En jude är ju inte någonting som har kommit från Abraham och såna håll sin och sin vägen grupp. Men man, man tillhör en judiska, kan man säga Kulturen då Mer än rent genetiskt mm. <laughs> Det räknas ju på mamman, om mamman ja. skaffar barn med en ja. En icke-jude så är ju fortfarande barnet en jude en... Ja men det är en röngång där uh. Ja, du hörde vad jag sa va? Ja då Ja, jag hörde vad jag sa Jag sa ja, upp där en monter Det är det du sa Ja det är det jag undrar över ja, Vad sa du där? men något bra svar på det. Att jag tror inte kan, kan inte Kent Andersson hör dig vet det för jag har ingen medhörning här med, mellan telefonen och Skypeen här så att Här äh, harstånden frågade ju man då kanske ja, inte förr. Jag vet jag svarar på frågan alltså det rent rasmässigt så tror jag inte då på det, men kulturen sätt det är så att och det är bero på att man har en bildning och då måste man eller Sverigedemokraterna så väldigt eh, sionistiska så att säga samtyde om att judarna det är ett någonting att efter senast lärt. Ja, så det, det finns så där i mitt kortus. Det finns så där i mitt kortus. Inte tycker det också. Man visst många så här i mitt kortus tycker väl det. Hörni. Ja, jag vet det men du hör, du har inte clutch. Kart... Ja. Jag hör inte dig bara jag. Nej, jag har ingen clutch typare. Nej, för det finns inget. Det är någon nog fel någonstans då. Finns inget. Jag ingen... hör ju kanta. Finns inget medröning här mellan i telefonen tyvärr. Jag har inte den kontakten ni säger då det dåre ger det att starta så går det kan Allrö ah, inte dig. Du, nej, nej. Du nej, det. Du kan inte fråga dig. Du kan väl svara på frågan. Ja. För du har ju bra i radion. Det vet så har ju vet så vet så har ju ju en del stark makt i medie, medien alltså till exempel i Sverige, USA, så rider de de har ja, ju helt tänkt ut det, det, det är ju på så vis att <laughs> om du skaffar dig pengar så får du ju också makt på inflytande. Ja. Och kommer makten att bli mer det där det där det står det kan det he, he, hela he, vi har ju banier i banier i Rom ja, han började ju som en vanlig eh, eh som förlägger ungefär och så där och det växte fram det är ju så som i andra företag jag menar IKEA kan kan bra då han började ju också som en vanlig liten handelsman och han blev den allvärldens rikaste män. De har varit han har varit uppstig. Ja då. Så det här är liksom tanken det är och att det skulle finnas något sorts konplott då och att det skulle så att jag skulle ju då funderat ut det. Här? Jag tycker det där verkar... jag tänkte, vet jag tycker verkligen gammaldags. Det är ingenting som inte säger att att judar har ett stort inflytande, det kan man ifrågasätta men inte tro liksom att det skulle hålla för att bero underbart man har några andra än några andra eller andra järnord eller andra någonting av sidan. Språka ja. pratar kapstripan eh så ser vi om kan töra dig. Ja, Kenta, hör du dig? Ja. Okej, okay, det hör jag också. Nej, eh, ja, nej, vad som har svängt om det? Eh, visst, du håller med dig som du säger där lite grann att, att judar har ju mycket skall, enkelt uttryck så att säga. De är smarta. Ja. Ju, de är ju, det är inga idioter. Nej. Man kan inte jämföra en jude med en muslim till exempel, oavsett vad man tycker om judar så... Varsågods hjälp då kommer lite längre på uttråkade skola på vilket sätt att vad ska så på slimma utbrott tycker jag i alla fall. Ja. Mm. Så så vi mm. ser ju att det är det. det finns 7-års och 10-års fram på våran så vi framt då blir produktiva men svåra att de gör och håller på med och så vidare. Och det är ju försvårstår för givna för på något sätt. Det det blir så säg ja, men det är ju ett ganska populärt argument här men det är snarare så att man har vuxit upp i de länder där det har funnits en teknisk och ekonomisk utveckling. Och det är ju alltså ju det man säger med till exempel hur man ser på politik i ett avseende. Och så ser ju det då kommer inte längre på utrikesfrågor på. Ja. Ja. Alltså det verkar det verkar rätt svårt här att prata ja. för det är väldigt dålig sändning och jag på radion så är det det är nog lika bra att vi lägger ner den här diskussionen tyvärr. Ja. ja, det hörs väldigt bra ut i, i radion. Vi hörde perfekt i alla fall. Ja. Så det är, något, det är inte något ut från din sida i alla fall. Jag vet inte. Ja, jag hör mig själv i min radio här. Alltså, det, jag hör bra i telefon. Men det är väldigt skrapigt i, ja. i radion. Ja, jag ska, jag ska okay. fix, fixa det till nästa gång. Det är en kontakt som inte är i här. Ja, ja. Nej, så ska man hålla en diskussion så måste det vara skulle lyssna och kunna höra vad han pratar om. Vi lämnar i Stockholm ja, snart absolut, absolut absolut. Ja, vi lämnar Stockholm snart och det strax vi tackar Kent Andersson. Ja, ha He det bra. He hej. Bra. Se bra. se, bra. se fick jag. Jag fick jag fick se den. Ja. Hej då. Eller. Ja, då jag håller med Kent då. Det var det var väl lite grann så att vi pratar en kakburk på slutet här. Ja, för att äh... det blir ett väldigt väldigt koncentrer. Konstigt... Eh, <laughs> uh, <ska vi> se. Alltså <laughs> jag kan ju höra. Uh. Uh. Ja. Ja. Eh. Uh. Det var väl, no det dök väl upp något fel Jag menar det här var väl ingenting som du kunde förutse inte, tänker Jag tänker att det här felet uh, Jag håller på med hårdiskar grejer jag, jag har en stor hårdisk En hårdisk som jag har lagt ner Och jag fick köpa en helt ny hårdisk Hör inte du försvann helt här Hör inte du mig? Hallå Hör inte du mig? Hör inte du mig? Hör inte du mig? Hallå Hör inte du mig? Hallå Hallå. Ja, jag hör dig. Hör inte du mig? Nu vet jag inte vad det var som hände här riktigt, jag hörs inte alls. Jo då, jag hör dig mycket bra. Jag hörs inte överhuvudtaget här, jag vet inte vad det var som hände. Jo då. Det här varförsvann alltihop. Försviner ingenting, jag hör dig mycket bra. Du hörs mycket ja, bra Ja, vad är det som händer du? Hör du mig? Alldeles rättare sagt, jag hörs Jaha <laughs> uh -huh. Hallå uh, Vi ska se här uh -huh. ja, Jag hör inte dig, men jag tyder att jag hörs ute i råkan nu Tycker jag att jag hör nu, så Men det verkar som att det är något fel någonstans här Ja, uh, jag hör mig själv bra Jag hör mig bra här ja jag, jag hör dig inte. Vad ska jag göra? Jag går ut på på sökeråren på sida och så hör jag lite på det av dig så då. Ja, för jag hör inte. Jag hör inte att du säger någonting. Faktiskt att Hej Ola, det hör mig. Ja, det nu nu hör jag dig. Ja. Det det hör jag lite på gång, det är toltsamt. Det är ju svagt. Bekännt samtalet. Se det här. Det uh, är ju svagt. Det hörs ju inte svagt. Ja, det är konstigt här Nej, ja, jag, jag hör vad du säger, men det hörs väldigt bra sånt För att jag hade inte den här kontakten i för att kunna höra mellan tele telefonen, telefonen vet du, och, och, och, och, och datorn här Så att Kent Andersson ja, ja, jag är glad att det är tyst i det där rummet jag sitter i, för hade jag hade inte varit tyst så hade jag inte hört det alls Kent Andersson kunde ju inte höra dig vet du För det är det är en del speciell kontakt som ska sitta i emellan här så att du kan höra meddan och det kan bli rundgång runt där uppe högtet. Ja, ja, då som jag inte var jag tyckte det rätt som det försvann som jag förstod, ni att hålla men då då kom jag ut i getet när jag säger nu syns det då. Ja. Det här går det ja, jag, jag, jag hör det jättesvårt alltså, det måste jag se hur hur det säger. Det här går ju ut på Stockholm eller över Sverige kanalen det här och jag kan lägga om jag kan lägga om här i i Mono-läge då, så att vi går ut i Mono istället för Stereo Vad sa du? Inte här nu Nu går vi ut, nu går vi ut i, i Mono-läge istället Nu hörs du lite bättre